Euh, la convergence des luttes c'est pas euh, un, un mot euh Borroken konvergentzia ez da hitz bat bakarrik. Konturatzen gira gaur egun langileak eta erritarrak atakatuak garela eta elgarrikin galtzen ari gira. Ikusiritugu erretretadunak, beste greba egun bat iragarri dute, justizia ere ateratzen da, erreformaren kontra, hori ere giazko gaia izango da. Uste dut ez dugula beste aukerarik izanen elkartzea baino, bakoitzak gora ipatzen duguna defenditzako, denen intereserako baita. Gaurregun bai elkartu beharko gira, denbora beharko da, baina nik sinistu nahi dut, berazara, denen aldetik borondatea beharko da, baina bai sinesten dut.